Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitiskt obunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt budskap. Vi ställer logiskt tänkande mot det monokulturella samhället som totalt saknar logik. Lyssna, kommentera och maila dina egna tankar. Ja, hej och välkomna till Radio Länsmann. Jag tänkte hälsa Greta välkommen. Tackar, tackar. Jag tänkte hälsa Freja välkommen. Vi också. Hej, ja, hej. hej. Eh, jo, jag sa ju sist i förra programmet då att vi med all säkerhet kommer anledning till att återkomma till ja, den här stormen kring Sverigedemokraterna. Och inte hade jag fel inte. Inte det, nej. Det kunde ni väl kanske misstänka ni också. ja. Mm. Det har ju hänt en del. Eh, eller en del är väl en underdrift. Det har hänt mm. otroligt mycket sen dess. Och det känns verkligen som att vi måste ta och gå till botten med det här en gång för alla. Då och samla ihop allting i ett program och prata om det, eh, prata om det som har hänt. Då. Så i det här programmet har vi fokuserat oss på det. Och vi kommer att prata om det så kallade debattprogrammet. Vi vet ju alla hur mycket debatt debatt är. Mm. Inte. Eh, där Sverigedemokraten Hanna Wig medverkade och vi kommer att prata om saker och ting som har skrivits och sagts på olika håll och kanter. Och det här kommer som sagt då att ta sin lilla stund så det blir lagom till ett helt program. Men mina damer och herrar, nu är det minnsan dags för musik. Stanna kvar. Jag fick precis syn på ett mejl här innan vi började att spela in programmet från en, ja, en person som heter Jocke och han tycker inte att vi borde bry oss om det här då, som, en, eller som han kallar det, en sån här liten sak då, som det som har skett gällande SD utan istället fokusera oss på människor som ja, blir utsatta i Sverige. Han nämner till exempel familjen Gunnarsson som har blivit utsatta för mordhot och de hade funnit en brandbomb i sitt hem. Och jag eller vi då jag tänkte bara inleda med att säga det att det är ju klart att såna här händelser som till exempel det här som hände med familjen Gunnarsson det är inte små händelser det är inte så att de saknar betydelse. Det är självklart att det är viktigt men det här angående Sverigedemokraterna det kan ju förstå att det, det är klart att jag förstår att det kan verka som något jättelitet som saknar betydelse men om man ser på det i den stora bilden så ser man ju att det är någonting som kan förstöra Jättemycket för alla invandringskritiker, vare sig man är SDR eller någonting annat. Jag menar, det kommer ju försvåra hela debattklimatet ännu mer. Ehm, och då innebär ju det också såklart på automatik att vi kommer få ännu svårare att nå ett bättre och tryggare land. Bland annat då för den här familjen Gunnarsson som man nämnde. Och det är därför vi lägger fokus på det idag. Men med det sagt så tänkte jag att vi kör igång här då med det första ämnet. Uh, och det är alla behandlas inte lika i det jämlika Sverige. Och mina damer, vi, ni kommer kanske ihåg i förra programmet att vi tog upp lite exempel. Att vi hade pratat på jobb och sådär och ja, tog upp exempel på hyckleriet som är gällande det här. Mm. Mm. Mm. Och det är alltså egentligen ju, ja, hela den här grejen då, att dra alla medlemmar över en kamp för något en individ har gjort. Mm. Men om gällande det här rasisten, då, jag tänkte på det och jag har läst runt lite på internet och det finns ju faktiskt fler exempel. Mm. Då kan vi dra upp den här Anna Sjödin, kommer ni ihåg henne? Mm. Ja, tror jag. Ja, Lite svagt, ja. Jag jag. <laughs> eh, men eh, alltså varför kan de inte ta och smutskasta henne då egentligen dagen i ända? Eh, ni var lite osäkra och det kanske andra lyssnar också så jag, jag kan ju ta en, vi tar en liten tillbakablick här och citerar den här Anna Sjödin från Ja, då var man väl i SSU då. Hon sa, och jag citerar, eh, Jävla svartskalle, det är sådana som dig vi inte vill ha i Sverige. Slutsitat. Och dessa ord yttrades då 2006. Och... Eh, jag vet inte vad ni säger, men inte, det är inte direkt så att socialdemokraterna har blivit kallade barnätande mm. rasister för det och att hela partiet men, har blivit dömt för det. Jag kommer mm. faktiskt inte ihåg när hon yttrade det där. Jag har ingen, jag alltså, kommer det ihåg. väcker inte någon tanke hos mig överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig. Jag, ja, jag Vart kommer det är att... inga konsekvenser för henne? Eh, jo, det blev det. Något. Det, var, det var någonting jag för hon. att ja, hon hade väl varit ute på, var väl ute på krogen eller något sånt där. Ja! Mm. ja! Just nu! Ja. Var inte riktigt en en mm. dörrvakt hon hade sagt så? Ja, det kanske var något sånt. Ja, just det. Jag kommer ihåg det också. Mm. Men om vi tänker då, det här lät ju rätt, borde ju vara rätt extremt kan man tycka. Mm. Och speciellt när det kommer från en socialdemokrat. Mm. Men om vi tittar på det Almqvist faktiskt sa. Jag tittade på den där filmen och citerade lite från den, det här med Almqvist och allt det där. Ja. Han, han sa så här då, citat. Det är mitt Sverige- du beter dig som en babbe just nu. Bete dig som en svensk babbelover. Slutsatat. Mm. Och då är ju frågan. Ja. Jag, jag tror helt ärligt talat att det inte hade spelat så jättestor roll vad exakt det var han hade, han hade yttrat i den här filmen. Helt ärligt. Det är ST det handlar om. Mm. Mm. Vi alla vet den generella synen. Majoriteten av befolkningen har, framförallt media får det framstå som då. Vad, vad, vad den synen är på SD mm. det är ju hela den här eh, synen som sitter kvar sedan 90-talets SD mm. det är ja. den här dekadenta skinnbule tiden mm, mm. Ja, ja. Så att jag menar det är, ja, Men hela... hela det Nej men just att jag hängde upp mig på just att han säger du beter dig som en babbe just nu. Mm. Det är ju lite skillnad på det där hur, alltså beroende på vem du frågar. Eh, om han nu faktiskt till, eller syftade på beteende eller ja, då, etnicitet. Mm. Eh, för att jag har hört andra på nätet, bland annat den där, om jag inte minns helt fel, ni får rätta mig om jag har fel där ute. Men jag tror det var den här... Pau kallas som var den här ja. eh, att hon sa någonting om att ni beter, alltså du beter dig som en bab ja, hon sa, ja, något sånt ord, eh, ja, eh, och alltså jag undrar om det liksom är samma grej då, om än att de flesta tolkar det väl inte så, men man kan ju tolka det på olika sätt, men att de menar då att de som beter sig illa, invandrare som beter sig illa då, de är babbar så att säga. Och det skiljer sig från skötsamma invandrare. Ja, det tror jag absolut. Jag menar vi har pratat om det tidigare i programmen att de som syns och hörs bäst, det är oftast dessa invandrare som till exempel syns och hörs mest på tunnelbanan. Som mm. ska ha fötterna på alla säten, mm. typ och spela hög musik, som att de äger hela tunnelbanevagnen och, och ja, men du vet ju vilket beteende det handlar jag tror mm. de flesta vet vilket beteende det är vi syftar på mm. och det är väl självklart att även många invandrare själva stör sig på det mm. Mm. Ja det ger ju dem ett dåligt rykte så. Ja men sen är det ju inte beteende, respektfullt beteende de har heller så mm. jag menar jag vet inte mer men Personligen behandlar jag folk som de behandlar mig och behandlar mig inte med min respekt. Får de ingen respekt tillbaka? Jag tror det är väldigt många som tänker så. Mm, det är väl Beroende rätt om de är babbar eller vad de är. Mm. Ja, jo absolut. Men det är inte så att jag sitter där liksom och, och försöker försvara det på något sätt. För det är klart att man tycker det är fel om en person i riksdagen håller på som han gjorde. Men ändå jag bara tänkt det var en tanke. Det är klart mm. att de agerade fel men det räcker med att säga det en gång och inte fem miljoner gånger som de gör på radio. Ja, ja, ja absolut. Mm. Det, men ja. det här är ju ingen av oss som har sagt emot det heller. Nej, nej. nej. Du fick det, det låta så. Ja, nej, nej. Det var så, <laughs> så jag menar. Men jag har ett exempel till här som jag skulle vilja ta. Som egentligen media kan också ta och chatta om varje dag i så fall. Då. Och då istället syfta på att folkpartiet, minns han, då är rasister under kostymerna. Eh, har ni hört talas om en person som heter Göran Benedicts. Ja. Ni har det, ja. Jo, eh, han är i alla fall då en gruppledare för er som inte vet för Folkpartiet i Gnesta kommun. Och han har sagt följande saker på sin blogg eh, och den har han nu valt att stänga ner. Citat: Afrikaner vill rasera europeiska seder och bruk och att 100 procent är 100% av världens terroristdåd utförs av islamister. Neger används dock fortfarande i många länder i Europa eftersom det betyder just svart. Och vågar man använda ordet lemon curd det kan ju både vara en anrättning baserad på smör, ägg, socker och citron eller en sur curd som såran Ismail. <laughs> alltså han har ju inte fel. Ja, Slutsitat där. Men, nej, men det är... Alltså nu har jag en, det läste jag här precis nu nyss faktiskt att han mm. har ju valt att avgå också den här Göran då mm. efter hela 40 år som politiker och det skedde då bara för att det här uppmärksammades? ja det var efter det här uppmärksammades i media då som han valde att lägga hatten på hyllan <laughs> uh. men alltså seriöst det det handlar om är att även han Erik eh, från SD och även han Göran säger ju mm. saker som typ majoriteten tänker Må vara, men du vet ju hur media är. Ja, jag vet. Men jag tycker, att här, alltså bara en sån här grej borde ju ändå väcka mycket tankar hos andra, tycker jag. Mm. För här ser man ju verkligen så klart och tydligt vilken stor jävla makt som media besitter. Mm. Mm. Men, det är så skrämmande ja. så det är inte sånt jag ja nej jo, det, det är väldigt skrämmande Men eh, Det jag tänkte på också Det är just det här med Göran Och hon, Anna heter honom, hon heter Anna Sköting det. Mm. Eh, det här med att de verkligen Gör skillnad, media gör ju Sån otrolig skillnad på folk och folk När det gäller såna här Uttalanden, jag menar Hade det varit en STR Som hade suttit och snackat om Det här och sagt neger Och sådana mm. saker Oj, julafton igen för media. Mm. Men var, varför tror ni egentligen är så att de lägger, media då lägger mer rasistkrut så att säga då på vissa än på andra? Är inte det en självklar fråga? Ja, det egentligen. är ju för att partiet ännu mer. Jo, men egentligen det är ju inte bara själva partiet för ser man över lag... Jo men då de, är det, ja, då det, är de det de inte jobbar. partiernas fel utan då är det de enskilda individernas fel ja, men det är ju när inte... det gäller alla andra men ja, när att... det är några som minsta lilla kan anklagas för att vara rasistiska ja. och liknande så media tar tillfället i akt mm. Men det är att de går, jag menar mer att de går ju alltså medieöverlag, men om vi tittar till exempel TV4 med noll rasismväcker och så vidare Men det är väl att... också media? Jo men jag menar ju det, att medieöverlag är ju så att de, de går på alltså hela den här så kallade alltså rasismen i sig men att eh, då borde det väl vara viktigt för dem eftersom de som brinner så otroligt för mycket för att ta upp varenda exempel då. Men just att det är så en extrem skillnad ändå vill jag påstå men, mellan hur de eller vilka de väljer. Framförallt så handlar det ju om att SD sitter i riksdagen. Mm. Bara det sticker i ögonen på dem som då är för noll rasism på det sättet och propagerar för det så otroligt mycket. Alltså det, det är ju liksom självklarhet då att de ska lägga allt krut på att se till så att allas syn på SD svärtas ner på grund av en sån här händelse. Mm. För att de inser ju att de är så otroligt nära någonting som media inte vill att det ska ske, som väldigt många även i riktarna inte vill att det ska ske. Mm. Jo, men förstår det var, vad jag menar Jo jag förstår det var ungefär min tanke Men jag vill höra lite hur, hur, ni, hur ni tänker liksom. Men jag tycker att är de, är jag inte direk, de är inte direkt konsekventa Eller nej, nej. säga men... men det har man väl aldrig kunnat beskylla dem för Nej det är inte direkt nej. Är Det är de oskyldiga Ja, mm. eh, ja mm. nej men det vill jag bara ta lite som en inledning och inte för att någon i media kanske sitter och lyssnar och, och får sig en tankeställare och bara, hm, ja kanske vi ska gå efter de här också. Drömma kostar inget? Eller önskar kostar inget? Det det ja, kanske. det skulle jag ju inte gråta lika mycket för direkt då, om den här till exempel de skulle sätta igång och i ja, folk, Folkpartiet din. Eller något sådana där För att de mm. har ju faktiskt gjort mycket ont I sitt liv så att mm. Jag skulle inte grina om de skulle skriva Tråkiga artiklar om dem direkt mm. Liksom. Mm. Men, men I alla fall då nästa ämne Det är Hanna Vig SD då i debatt mm. um, Och uh, Först och främst Om um, jag frågade det innan men, Ni hade inte sett det var programmet som hon var med, sa ni nej. Nej, nej. nej, nej. Um, ja, då blir det lite nytt för er. För jag kollade på det. Jag får mig att kolla när det var live. Och sen kollar jag på det igen för att och skriva ner några grejer från. Programmet, för jag antar att det inte är någon idé att använda ljudupptagning för då blir det väl en fråga om copyright antagligen mm. eller något sånt. Ja. Men det jag tänkte direkt egentligen var ju att det här kan ju bara sluta på ett sätt när jag hörde dessa ord. Citat, Jonathan Möller, expert på Sverigedemokraterna, jobbar på Expo ja Ni kanske förstår också varför jag mm. kände att ja, mm. jag, jag känner på vilket håll det här kommer gå åt. Mm. Uh, ja, och jag tänkte ju att det, det här kommer väl bli, bli världens smutskastning och det hade jag ju rätt i. Mm. Mm. Uh, Jonathan kommer då i vanlig ordning med anklagels anklagelser om rasism. Och när Hanna Vig då försvarar sig mot de här anklagelserna och uh, då, då han, så sitter han bara där och verkligen hånskrattar. Det är så henne. typiskt, det är så ja. många som gör det Får mm. ja, de det... ha något annat att komma med Typ som att ha ja, ja, lilla gumman Ja alltså. Jo, men alltså det, det, Jag blev riktigt upprörd Han satt ju verkligen och hånlog åt henne mm. liksom. Alltså jag finner det Väldigt, om man ska säga Väldigt oprofessionellt oh, jag ja. När han ändå har presenterats som En så kallad expert uh. Vilken expert sitter och hånler och hån skrattar Åt sin motståndare Eller ens, från ja, så. Som... Ja. Ja, bra. ja, bra där Greta. Det var dagens sanning. Ja. Men alltså, hur skulle ni säga då att en expert borde bete sig då för att faktiskt framstå som seri seriös och professionell? Jag känner saklig. saklig. Ja. Mm. <laughs> Så vi samtidigt. Ja. Ja. Mm. Saklig, seriös. alltså Lugn, inte komma med kraftuttryck eller sätta etiketter på folk. Utan enbart gå på fakta som faktiskt är bevisad och så vidare, inte någonting som de får lära sig på Expo för det är ingen bevisad fakta, och säger, liksom, det är precis som säger någon att de inte är nej men då är de inte rasister och sen framförallt känns det ju inte heller som att de lyssnar så vidare bra genom att mm. stå och hånskrätt och bara, mm, ja ja för det, alltså, även fast jag inte såg den här debatten så har jag ju sett andra debatter som många har haft med, med olika representanter från SD och jag har ju inte heller fått den, den uppfattningen att det är många som väl lyssnar på vad de från SD har att säga. Utom mm. att de är snarare där och vill lägga fram deras förakt. Och mm. tänker hela tiden på det. Men sen vad personen i fråga från SD faktiskt har att säga det, det skiter de i. Mm. Och det tycker jag är otroligt oprofessionellt. Mm. Visa att du, du lyssnar och framförallt svara på argumentet i fråga istället för att stå tänka på hur mycket du hatar SD. Alltså ja. det tycker jag är otroligt oprofessionellt. Bete sig som en vuxen människa. Precis. Inte som en femåring som Exakt. har blivit bestulen på sin spade i samlådan. Precis. Mm. Även fast man liksom inte håller med personen i fråga. Men arg argumentera med. Vilket man till 99% inte gör om du har en debatt. För det är det det handlar om. Att ändå lägga fram två olika åsikter och debattera. Liksom. Mm. Eh, så kan man ju fortfarande visa en ömsesidig respekt. Och jag menar, en respekt, det är väl ändå AO oh, tycker jag. Jag respekterar allas åsikter. Men, varför ja, det behöver inte betyda att jag måste hålla med Men jag kan ju fortfarande få lägga fram min åsikt. Jag lyssnar på dig, då förväntar jag mig att du lyssnar på mig. Liksom. Mm. Ja, ja jo, det, det, borde, det är ju så det borde vara. Men <skratt> som vi alla vet så är det inte så det fungerar. Nej. Uh, men gällande det som har skett, allt som har skett då runt Erik Almqvist, så frågar Jonathan Hanna hur vi ska tro på vad hon säger- Eh, min motfråga blir egentligen då Till det, det att, ja, När han säger så alltså vem, vem säger egentligen då Att Hanna delar Eriks åsikter mm. Eller vem säger att Eriks åsikter är Partiets åsikter Precis. Mm. Jag menar, Vad brukar de alltid säga Vad brukar Expo vara så otroligt duktiga På att säga Dra alla över en kam Men mm. är inte det här och dra alla över en kam mm. alltså, Man känner sig själv Bäst genom andra ja anklagar man andra för någonting är det är ju troligtvis så att man gör samma fel själv. Ja, 99 procent. Men det jag undrar är varför sådana här grejer, det är ju ofta när man sitter och kollar på sådana här program och så, alltså, då är det ju många tankar som kommer upp i mitt huvud och så tänker man men varför säger inte personen si eller varför säger inte personen så? Många mm. saker som egentligen skulle vara bra att säga i sånt där läge men jag vet inte om det är att de har, om de har svårt att få fram saker för att de, de är så... De vågar inte riktigt vara, gå på liksom och vara offensiva. Utan det blir per automatik att de vet att okay, ja, vi representerar SD. Mm. Vi sitter i debattstudion. Uh, vi kommer att bli attackerade utan dess like. Mm. Vi måste sätta oss i en defensiv ställning direkt. Mm. Um, det är när man, alltså jag har sett lite skillnad om man tänker över åren när olika ur SD har medverkat. Så det är en väldigt skillnad ändå. Eller rättare sagt, så stor skillnad det är inte de flesta är defensiva, men jag får mig någon gång jag såg när jag tror att Björn Söder som medverkar, han var däremot, jag för mig att, alla, vid ett eller två tillfällen så var han snarare mer mycket mer offensiv att mm. istället för att direkt sätta sig så här och, och, och oj, nej, nej, nej, nej, men så är det inte så är inte, mm. så, så blev det motfrågor istället och han lät liksom relativt bestämd och sa, ja men vad då, det där då och det där då, och och jag tycker det ger, för mig i alla fall tycker jag, känns som att det är ju mycket bättre att, att inte hela tiden låta sig hunsas med så att säga. Ja, så. Um, och vi, visar, visar mer, mer, på, mer på styrka, tycker jag. Mm, men den, alltså, vad vad tror, tycker ni själva tror ni är en bäst strategi för dem. Är det en defensiv eller en offensiv? En blandning. Så jag är också oftast. Det är en bra balans. Det handlar om. Ja, för bara alltså, för offensiv är inte bra heller, för då kan man få känslan att de försöker dölja någonting. Det är någonting ja. som inte stämmer här. Och vara mm. för defensiv, då är man snarare alltså, mesig. Mm. Försvara sig visst, men samtidigt se till så att man får verkligen chansen att säga det man kommer dit för att säga men jag sen, vet jag hade reagerat i den situationen jag hade ju bättre att landa hålla käften för nu var det jag som pratade <skratt> men, <skratt> ja, det hade kanske inte varit så bra heller då, men, <skratt> ja, <skratt> nej. Um, men sen då så säger Hanna att de, alltså SD då tar det starkaste avstånd från rasism och främlingsfientlighet och Jonathan då från Expo brister ut, citat, ja han sa faktiskt, han, han sa det bara, eh, citat eh, Hanna Wig, vi tar det starkaste avstånd från rasism och främlingsfientlighet, säger du i debatt efter vi har tittat på den här filmen, tror du att du kan lura dina väljare? Och mm. han gör det ju ändå. han drar all över en kam och min tanke är då att hans tanke måste ju absolut vara alltså att göra det, det måste ju vara att han vill smutskasta alla då, såklart för en persons misstag Fast men det... frå frågan, jag vill bara fråga det tror ni verkligen att folk i tv-sofforna egentligen drar alla över en kamp på samma sätt som den här Jonathan eller media gör? Ja, jag tror många gör det, för det är den uppfattningen jag har fått och de jag har argumenterat den här frågan med också det, det är samma samma det är samma sak i stort sett som han sa är vad jag har fått höra också av flera stycken när vi har diskuterat det här. Att de menar på att, ja men vad då? då Men precis som han sa Tror du vi ska tro på det här efter att vi har sett den här filmen? Ja det är tråkigt det, att höra. Ja, för det, alltså jag har verkligen fått en uppfattning att majoriteten av de, de jag har pratat med håller verkligen hela Estet till svars för vad som visades på filmen och det som Erik gjorde. Uh, och sen så var det någon annan som nämnde att, att Jimmy Åkesson Har mörkat med det här För att han kände till filmen då Ja bara... det har ju stått något om ni, det, är, det är något om det i media också uh, mm. För om jag läste någonstans Men mm. alltså det det, det, men det tvekar jag på På, på vilket sätt mörka vad då? Om han känner till filmen jaha, Han hade väl aldrig trott att den skulle bli offentlig Vad då skulle han göra han, han, han känner till att filmen finns Ska han då självmånt gå ut med den och hänga ut. Alltså hur vad de, Jag förstår inte hur, hur logiken där fin, ligger, alltså förstår ni vad jag menar. Mm. Mm. Och om man nu då kände till den så. Alltså, det är väl inte ett misstag med. begås. Ja, Men jag det, menar alltså, att göra, misstag det är mänskligt. Ja, och jag, jag tror säkerligen att hade, hade någon haft en videokamera med de gånger som Jim och har varit ute och var full, så hade inte han heller varit världens mest exemplariska människa alla gånger. Mm. Ingen är det. Ingen är fel fri. Alla flera. Men det, det var egentligen exakt det som en, en person då, en av få så att säga, som tog SDs ställning så att säga. När man stod upp för SD då som var i publiken där en äldre man, han tog ju, han sa ju det själv att det, det är ju, alla har ju varit ute på fyllan och Gjort dumma grejer och han sa någonting om att ja, om jag ber min chef dra åt helvete på fyllan. Det, det är inte så att jag får sparken för det utan jag får en smäll på fingrarna och mm. så säger han gör inte om det där igen. Ja, Nej okej. Okay. Det, det är ju så men, men gränsen är ju... Ja det är lättare att falla ner från gränsen så att säga när man är en så, ja, arbetar med något så pass högt uppsatt man, man är ju en offentlig tycker... person på ett helt annat sätt självfallet mm. men ändå det Och så är det inte första gången som offentligheten har stigit något åt huvudet heller Nej. det är en extrem stor press de lever under mm. Precis. alla offentliga personer så ja. det är liksom det är inte konstigt om man det är, alltså, det är ju ännu större risk att man gör dumheter då för att pressen mm. är så stor Precis. Ja nej, det är ju verkligen Jag tycker återigen Jag tycker det är verkligen synd såklart för SD Att, Erik, att det blev som det blev med Erik För att mm. säga vad man vill Men han hade ju ändå huvud på skaft Det, mm. Mm. det hade han ju verkligen Så att det, mm. det är tråkigt Säger vi eh, Och eh, innan vi fortsätter med det här Så är det dags nu För en, en liten låt Och då fortsätter vi då gällande det här debattprogrammet. Eh, sen där i programmet då så dyker en ny person upp och för öga förvånande så är han såklart en, ännu en person med siktet inställt på, på SD. Han heter Paul Rongge. Ronge? Jag vet inte Rong. Ja, han... Ja, ja. <laughs> eh, ja. Någon spanjor antar jag med backslick. Eh, mm -hmm. Han, jo, för att... Jag antar för givet att han var spanjor för att han kom med ett spanskt ortspråk. Så jag antar det i alla fall. Eh, kallar mig inte fördomsfull nu. Nej, men eh, han kom i alla fall med ett spanskt ordspråk som han riktade eh, till eller mot då, Sverigedemokraterna. Citat. Även om apan klär sig i sidan så är den fortfarande en apa. Gud vad mycket man kan applicera det där på. Ja, verkligen. Ja, men man märker ju egentligen återigen där i vanlig ordning som sagt som var inne på lite där att SVT har ju, de ju, Det måste vi ge dem De är ju väldigt duktiga på att välja sin publik mm. För att passa dem mm. eh, det så att det alltid. Ja alltså det, Den där publiken var ju uppenbarligen väldigt liberal vänstervriden, om man ska kalla den För att mm. alltså, de verkligen bara Brast ut i skratt Hela rummet, nästan hela rummet Bara avskarvade, liksom alla. Och så klappar de händerna också Och så står det bakom kameramannen Med en sån här stor skylt Applodera och skratta Ja men Det, det känns lite ja, men, så ja, Och han själv skrattar ju också då. vad mm. mm. mm. alltså, patetiskt ja, men... Där skulle det varit någon i publiken Som sagt att ja, men även om man invänder Får ett svenskt pass så är det fortfarande en invandrare Precis. Det lär ju ske inte. Mm. Eller ja, nej, kanske. nej inte. men Det, det skulle ha varit någon i publiken som sagt så. Även ja. om man blivit utkastad. Men är det offentligt så kommer det med. Alltså, mm. Eller är det, är det direktsänd ja. menar jag så kommer ja. det ju med. Ja, ja. Men lite som, det var väl du som var inne på det Greta, just att det känns lite, alltså det känns barnsligt. Mm, det är så otroligt ja, varsligt. Jo, alltså det, det känns som att hela det här debattprogrammet det är lite som lekis, mobbar den som väljer en annan väg och inte, varit, inte följer strömmen. Jag. Ja men jag tycker nästan i ärlighetens namn att det nästan bara blir värre och värre och just ja. att publiken är med på det så otroligt mycket nu tycker jag. Alltså jag, jag, jag, jag det jag var... har jag tänkt på även andra gånger när, när det har varit debatter om, om liknande frågor. Alltså när det har varit någonting om, ja, typ till, jag kommer ihåg att det var någon debatt jag såg förut, där det var någonting om rasism eller ja, om någon, någon, typ någon före detta ex och sådana saker. Det, är alltid, det känns alltid så tillgjort, alltihop. Mm. Det känns som ett skådespeleri och som att det är upplagt typ för att försöka få bort Alltså, hur ska jag förklara. För, försöka få alltså, alla tittare att tro att man är en utomjording om man har några dylika åsikter. Mm. Förstår ja, ni hur jag menar? Precis, ja, ja, precis. Jo, det, det den känns tanken otroligt. har mig också. Oh. Men det jag ville säga med det var i alla fall att eh, alltså när jag satt där och kollade och ser alla sitter och skattar och SD och, Jag menar hela alltså reaktionen då från folk som får, även fast du Fred och säger att. Många då reagerar och hänger med i strömmen så att säga. Mm. Men jag, jag, jag bör undra om... Min första tanke var jag undrar om inte det här snarare återigen nästan det här beteendet där utfrysa, mobba och sparka på dem som ligger i grejen SD då. Att det gynnar dem. Och då vill jag sticka in med att jag läste också precis innan programmet att de hade gjort någon undersökning nu. Eh, ja, kolla alltså runt uh, hur folk skulle ja, ställa sig till SD och så vidare. Och jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men nere i, i nedre delen av landet, som var väl Skåne, och, ja, men runt nere där så, så hade de ju ett otroligt stöd nu efteråt, trots allt mm. som har hänt. Alltså det, var, det var jättebra siffror. Så att det, det var ju liksom, om vi tänker tillbaka till valet, där var det ju samma situation att de blev utmobbade och så. Och då gynnades ju de om det för folk mm. av det då för att folk gillar ju inte att folk står och stampar på en som ligger och Nej. Alltså det jag ja. menade med det jag sa var inte heller att jag tror att alla som sitter i tv-sofferna tror på det Nej. utan då pratar jag ju självklart om de som redan innan var typiska alltså typ, de här typiska svenskar som är, är så otroligt mångkultursfantaster mm. tror Så jag menar Mm. Och de som innan redan innan har varit otroligt kritiska mot SD. Det här är ju inte så att de. Alltså det jag menade var att de användes sig av exakt samma argument som den här. Eh, vad heter han? Tenten som Vem? hade argumenterat. med Jonathan. Mm. Mm. Ja, precis. De använde sig av lika argument, Vad det jag menade. Jag mm. menade inte att alla som sitter och tittar på det håller med. Nej. Nej. Nej men kan det, ska vi om vi tittar på de siffrorna då, även om jag inte kommer ihåg exakt vad de var, men eh, kan det egentligen det här också då ge motsatt effekt än vad media vill? Ja absolut. Ja. folk tycker, alltså, I allmänhet så vill ju folk tänka rättvist mm. och är det ett debattprogram så ska man debattera och inte mobba någon Nej, och det, det tycker de flesta är ett oerhört omoget beteende ja. mm. så även om de inte håller med SD om SDs åsikter så kommer de antagligen ändå ställa sig på SDs sida mm. i frågan om hur debattklimatet är. Ja precis. Sen är det ju så otroligt tråkigt att det alltid är fel personer som har möjligheten till att nå ut till människor. Jag satt och tittade här tidigare kväll så tittade jag på Bethner Och Bessner. Jag, jag ja, när han, han pratade just om det här då med sd och så. Och det klippet jag för mig att det hade typ Åh, återigen rätta mig om jag har fel Men jag har för mig att jag hade typ 350 000 visningar eller något sånt där mm. Mm. Och, och det är ju bara åh, Det är så synd att Även en, sån, alltså, en som inte tillhör Media, media så att säga Men en person som ändå når ut till många människor mm. Genom media då Genom Youtube i det här fallet eh, Att det såklart då Måste vara ett stolpskott mm. Det är så otroligt tråkigt att han måste Och det är bara... därför han når ut till så många För att här är ett stolpskott Mm Ja, kanske, mm -hmm. eller ja, ja antagligen. Men, För att majoriteten av befolkningen på denna jord är själva stolpskott. Det var en väldigt generalisering, men jag tycker det. det stämmer ja, det, det, ja. Ja, det är ju det är väldigt tråkigt som vissa brukar säga. Att, det är lite, att folk är lite som får och följer efter... Jo, det är ju så. Efter. Alla är så mainstream. Jag oh, har så mycket mm. med mainstream. Ja, men den här pål. då eh, med ordspråket kan vi kalla hans. Eh, <laughs> han fortsätter med det här citat. Det har varit så mycket ljug, Hanna. Hur mycket mer ljug finns det? Och då menar jag angående det här med aporna. Och så fortsätter han sen då När man ser de här människorna i kostym och slips Och verserat och trevligt på alla vis Och vet att den här mörka bakgrunden finns Då är det ju trovärdighetsproblem för er Slutsitat. Kan de inte lära sig att prata? Det har varit så mycket ljug Hur mycket ljug finns det? Ljug Det är någonting man gör mm. Eller om du säger Men ljug då det skulle skulle ha varit lögner Hur svårt är det att använda ordet lögner Så att det blir korrekt Han kommer ju faktiskt inte från Sverige uppenbarligen Nej men folk som ska prata i media lite med det Folk som ska prata i media och vara så duktiga Och experter och allt han möjligt Han tycker du det från en SFI-lektion Ja det är <laughs> jag, jag undrar om min jag undrar om inte han hade väl antagligen bott här hela livet för att han lät dialektmässigt så hade han nog, inte, hade nog ingen dialekt, vad jag minns Jaha. om jag inte minns fel. Vad har det, Jaha, det är med det här att göra? Han kan ju fortfarande gå på SFI. Jaha, det kanske jag kan göra. Svenska ja. för idioter. Jaha. Ja. ja, Johan, det här var ju rätt idiots Men det är ju det är vanlig ordning att de inte behöver förklara någonting. Jag menar, att han, bara, han, bara, det kom, han kommer med ett påstående, han säger bara att Ljug, det är ljug Men mm. aldrig då Och, och, och, och göra någon längre Utläggning eller man ska säga Av det här Vad det är som är lögner och inte och, mm. alltså, Kommer som... konkreta Exempel ja. Det är någonting de är värdelösa på mm. ja. Visst att man kan använda sig av kastmeningsuppbyggnad Och så vidare, men när man står liksom i rampys så, så kan man ha väldigt svårt För att hitta hur man ska Uttrycka sig men ändå när man sätter ett ord helt fel. Det drar ner trovärdigheten så otroligt mycket. Men sen då, lite senare, så får en annan invandrare ordet. Han, så, inte, han såg väl ut som en arab. Och han kallar Sverigedemokraterna för smarta gangstrar i kostym. Hm. Och vad gör publiken då igen? Jo, de skrattar och applåderar. Okej. Okay. Ja, och sen när får man att han upprepar det igen och säger ja, men då är ni väl smarta gangstrar i kostymen och sånt där. Och då kommer den här programledaren och säger nej men inte kan vi kalla, ni kan inte kalla dem gangst. Nu räcker nu behöver inte kalla dem gangster och mer. och, och så där. Fast hon själv när hon ställer någon motfråga tidigare jag kommer ihåg exakt vad det var som sades men då står ju hon nästan och halvt hon ler själv. Liksom. Så att det, mm. ja Men det, det, är, det är mest bara för att... Alltså det är spel för gallerierna när man säger ah, men nu, får vi inte nu får vi inte säga så mer. Det är så mycket spel för gallerierna så, alltså man blir nästan spifärdig. Ja. Eh, men om man tittade då just på publiken då om man kollar på hela publiken det jag såg så var det ju och det man hörde då så var det egentligen endast ja det var två äldre män då som försvarade Sverigedemokraterna men resten av alla vad jag såg i alla fall eh, så Jag hånskrattade åt Sverigedemokraterna och det, mm. det, alltså jag, inte, jag tänker mig så själv I den där situationen Vad jobbet det måste vara alltså mm. var ändå, Hon, Hanna då Och så var det någon annan SD där också En man jag kommer inte vad han hette ehm, Alltså det är, det är ändå starkt Att sitta där och, och, och Bita ihop Men samtidigt så tror jag väl ändå man har stå och satt sig rätt så mycket Inför ett sånt här program. Jag tror de visste vad som skulle komma och ska. Vi får titta på alla tidigare program så vi, ja. har man ganska klar bild för sig. Så... Ja, men samtidigt ändå klarare för det är väl som eh, du sa Greta där du skulle be dem hålla käft helt enkelt. Ja jag skulle. Det hade det... inte funkat. Liksom. Ja knip igen truten. Ja. <laughs> <laughs> liksom. Men eh, ja nej men det funkar ju såklart inte att göra så men Ja, det är ändå starkt som sagt att de klarar det. Men i alla fall så hade vi den här leende Paul Ronge eller Rong som vi kallar han eh, som uppenbarligen då var stark. Jag tror om du sätter hans så tror jag uttalas Ronge. Ja, det är nog bra. Ja. Min spanska är inte. Jag kan väl ingenting. Si, sen ja. Men den var, han var ju uppenbarligen väldigt emot SD. Då. Och så den här honleende Jonathan Möller från Expo. Det jag tänkte jag på. Han satt verkligen i så här skitkonstiga positioner ibland. Och hade så här väldigt, väldigt alldagliga kläder, liksom den här experten. Mm. Men jag störde mig i alla fall på det Att han satt och, vred och vände i konstiga positioner <laughs> Jag tyckte det var irriterande Men ja Han var i alla fall en person som uppenbarligen visade, Uppvisade ett väldigt Oprofessionellt sätt att Debattera det, var ju... det du har berättat så är det inte bara han som har visat Ett sånt oprofessionellt sätt Nej han men han, var, han tycker jag nästan var mest. Jag, jag föreslår att ni tittar På det där själva mm, sen så får ni se det. Alltså det mm. Eh, riktigt irriterande. Men det var verkligen, du märkte det sken genom så otroligt mycket, just att det var åsikter och känslor som i princip endast drev den här så kallade experten. Och så är det väl alltid, tycker ja. jag? Ja, men han var Alltid när du snackar om experter på högerextrema rörelsen. Jo, för det är ju alltid. Så men... vad då för experter de vet ja. är? Ja, de är. Man kan inte ja. bli experter om man tar tillfrågat den delen heller. Nej. Men. <laughs> Ja, i alla fall, det kändes som att hela stämningen var ju då helt enkelt kort och gott, som i alla andra så kallade debattprogram. Mm. Det är ju så. Alla, alla tar och gaddar ihop sig mot invandringskritikerna och, och sen, det, det tänkte jag ju också på då just då, precis det du sa innan Freja, att... Mm. Tanken måste ju vara eh, att de att medias tanke måste ju vara att om vi har en sån här publik som reagerar på det här viset. Då ger vi sken av att alltså alla, alla, alla tycker alla tycker, alla, alla är emot eh, alla slags invandringskritiska mm. åsikter. Alla, den majoriteten tycker så, medan en väldigt, väldigt liten minoritet är ja, tycker. Jo, Alltså det är, det är så, så det är de planerar sin publik ja, precis. också. Mm. Precis. Ja, så jag... utom är det garanterat en köpt publik. För ja. man vet det också innan att håller man inte med så ser hela svenska folket det. Och därmed är man åsiktsregistrerad. Mm. Även om man inte finns med i några direkta dokument så har man ändå mm. blivit åsiktsregistrerad. Mm. Nej men det är i alla fall riktigt, riktigt rutten stil. Jag, jag blir inte ett dugg förvånad egentligen. Men, Ja, men, mm. men jag, jag, jag tror i ärlighetens namn att det inte funkar och det visade ju de där siffrorna också. Och ger man det bara tid så, eh, så, så får man ju se hur, hur det blir med den saken. Men nästa ämne då, aftonlögnen och Greve Ian Vaktmeister eh, Ni känner väl igen Herr mm. Vaktmeister antar jag? Mm. Ja. Eller? Mm. Ja, när var en ny demokrati där och så han coachat Åkesson lite också förr mm. faktiskt. Men jag tycker han i alla fall av det jag sett av han så verkar han vara lite halvskön gubbe mm. tycker jag. Men, ursäkta, farbror. Det är som ja. ja, precis. Du, ingen greve ska komma och ta den rollen ifrån mig. <laughs> men, men Aftonbladet, de skriver så här. Efter regn kommer solsken. I måndags jublade Sverigedemokraterna över rekordhöga opinionssiffror. Igår avgick deras ekonomisk politisk talesperson Erik Almqvist. slutcitat. Och som ni kanske alla förstår då så är det gällande den här filmen då. Ja, precis. Mm, ja, precis. Den berömda filmen. Men det är ju verkligen extremt lägligt- när, att den, alltså den hade ju kunnat komma ut egentligen precis när som helst mm. men den kommer ut precis efter de här siffrorna visades för ja. Sverige och jag tror, trod, tänkte ju direkt att det här är ingen slump och det nej, tror inte, trodde faktiskt inte den här greve Ian Mackmeister heller om jag tar och citerar han. Givetvis är det här regisserat och timmat av media. Det är en gammal grej de har haft i två år. Nu ser man att Sverigedemokraterna går upp och då agerar de, säger han och syftar då på att partiet de senaste månaderna njutit av höga opinionssiffror. Mm. Han fortsätter sen med Jag känner dina bröder i media från förr i tiden. Man har grejer i sitt skafferi och väntar på sådana lägen tills det har bäst verkan. Mm. Ja, Det har jag trott hela tiden. Också. Ja, alltså det, det är ingen tillfällighet. Nej, det, det går inte att tro att det är en tillfällighet. Mm. Det är man i. Mm. Ja. Riktigt nöjv. Jo, men jag tycker det är bra att han... Eh påpekar det att, och att folk förhoppningsvis läser det och, och, och tänker efter själva då att mm. att ja men att det här med hela snacket om media att de ska vara opolitiska och ja opartiska mm. och så vidare och så där att det, det är ju det, de alltså media bedriver ju verkligen ett, ett informationskrig egentligen det är vad de gör och här var en vad de tänkte som den stora bomben antagligen, som skulle sänka skeppet Sverigedemokraterna. Mm. Men eh, ja, jag tvekar som sagt på att de kommer nå det resultatet, för att det har ändå gått så pass långt. så att, alltså Det är ju annorlunda än när det var en ny demokrati då på den tiden, då hade ju det, mång det mångkulturella experimentet inte hållit på så länge. Men nu är det ju uppenbart att måttet är råkat och måttet folk. Det är måget. Ja, och, och de kommer helt enkelt inte ta mer, helt enkelt. Mm. Men vi fortsätter då med Aftonbladet, citat. Det var Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Kent Ekerod som filmade bråket på Kungsgatan. Han tillät att filmen klipptes om, att rasismen och kvinnohatet tvättades bort. Filmen hamnade sedan på Sverigedemokraternas officiella propagandakanal på Youtube, mm. slutsitat. Vi tar och delar upp det här nu direkt i två delar. Vi tar först och främst den första delen då med gällande Kent Ekerot. Och vi undrade ju förra programmet hur det kommer mm. sig att den här filmen då har tagit sig från hans mobil till Expressen. Och jag satt bara för att kolla runt lite och se om någon andra hade några tankar om det här. Och eh, det var en som skrev att eh, Kent la in filmen på riksdagens dator vilket då Gjorde filmen till allmän handling mm -hmm. Och Expressen begärde då ut Alla handlingar och leta igenom Efter något intressant Och fann detta eh, Tycker ni att det låter troligt Eller hur tror ni att, hur tror ni egentligen att alltså, Det låter väldigt långsökt <skratt> Jag tycker också att det låter långsökt Jag förstår egentligen inte Kent Ekerot verkar ju vara Och ha de flesta Hästerna hemma är. Ja men precis hästerna i stallet Jag har väldigt svårt att se att han skulle lägga ut den på, alltså lägga över den på, på riksdagens dator mm. ja. det, det, alltså för mig är det otroligt ologiskt ja. för samtidigt, tycker, tanken, samtidigt är väl ändå att det är väl egentligen den enda om det nu vore så så vore det väl egentligen den enda räddningen för så att säga för om det inte är det då är det ju sabotage helt enkelt, alltså medvetet sabotage för filmen måste jag komma. det är ju inte så att Expressen skickar ut eh, Maskerade personer som bryter sig in Hemma hos människor Och skäl deras, mo deras mobiler I hopp om att det ska finnas Han kan inte haft den på sin dator Och sen att den blev hackad jo. Ja det kan ju också vara en, det kan ju, eller ja, det, Jo det kan ju absolut Det är, det är inte så svårt det också. Det är Absolut inte svårt Att hacka sig in i någon annans dator idag Ja för det är det som är lite grejen här Var det men ändå är det ju svårt att tro det Jag menar, varför skulle han medvetet För han har väl lika så som alla de andra Verkligen jobbat såklart Han har väl jobbat jättehårt För han tror ju uppenbarligen på partiet och så Så varför skulle han då alltså, nu Sabotera Om han vore ute efter att sabotera Hade det inte varit bättre då att sabotera Innan de väl kom in i riksdagen Tycker man Nej, men... Var det rätt svar på det jag sa? Nej. Nej, jag vet inte. Nej. Jag var bara en svammeltank. För, för, för jag nämnde ju att det kan... Alltså det finns ju även en, en, en sannolikhet att han kan bli hackad om man har haft film på sin Jo, dag. men det är ju... Då är det inte direkt sabotage från honom. Nej, men jag menar att frågan är om det antingen är så att det är sabotage från honom mm. eller om det är något av det här. Det är mm. svårt att säga att det skulle vara sabotage från honom. Alltså det... Jag tycker det låter långsökt. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, vad tycker ni? Det kan ju ni jag skriva. Vet inte, för... Jag skulle faktiskt spela om det är någon som vet, har vi lite info, inside info så, så del detta gärna. Mm. Jo, för att det här är ju någonting vi... Vi, vi vill, vi vill höra en säker källa, vi vill inte höra ja, nej, medias först... nej. version av... nej. Nej. Är det nej. någon som vet något? Please. Eller om det är bara någon, någon som kanske har någon idé om vad bara... teori, teori och sådär. Det vore ju mm. intressant att höra i alla fall. mm. Ja. mm. För att vi gillar inte att leva i mörkret och inte veta vad som händer. Nej. Eh, vem, vem var det som gjorde det? Ja, precis. Vem var det som kastade, vem var det som kastade filmen? Ja, till Expressen. Vi ska klippa hans ton. Vi ska göra kaos med honom. Ja. Eh, ja, men eh, den andra delen i citatet som jag störde mig på. Alltså, då? propaganda-kanal? Det är ju alltså, inte så att de säger så här ja, men Eh, besök Moderaternas officiella propagandakanal <laughs> på YouTube. Jag menar, är inte det också ännu ett sätt då, att få folk att verkligen associera då negativt laddade ord med jo. Sverigedemokraterna Absolut. Så är det. Absolut. Det skulle vara svårt att tänka sig någonting, Anna. Ja, jag tror det är lite för att de vill. Alltså, folk ska tänka. Alltså, om vi säger så här: Greta, vad är det första du kommer att tänka på när du hör propaganda? Eh, att någon försöker som... övertala någonting om något. Oh ja Alltså så <laughs> okay. Nej men alltså är För historiskt sett Vad är det första historiska händelse Som du kommer att tänka på Inget så direkt Inte Nu fick alltså... inte Freja von det är <laughs> svaret jag ville ha det, vad dålig du är. Ja, men jag, jag förstår vad du menar att det, det, Majoriteten det... av Normala svenssons <laughs> Ja du heter normal svenssons Greta De tror jag faktiskt associerade det till andra världskriget- och nazistpropaganda och hela den biten. Ja, men så som jag sa att... Alltså... Det, är, det är mycket omtalat sen det framförallt... Vad jag jo, med... men jag... som jag ser att ordet propaganda- är att på ett negativt sätt försöka övertala någon om något. Ja, jo. Och det men var ju jag... det som Förstår till exempel kommunismerna, äh, kommunismerna, kommunisterna- <laughs> ville få folket att tro att det var det som nazisterna gjorde- Ja. Ja, precis. Men det, det var dit, det, dit jag ville komma var till andra ja, men jag kan inte ge dig allting gratis, Lina. <laughs> <väl>. <laughs> Lite får du kämpa på också. Jag försökte, men jag fick ju aldrig <laughs> jag är, mm. så, så lätt fotade jag faktiskt inte, du. Det ska vi ja. två om det. <laughs> ja, jo, men jag förstår eh, hur, ni, hur du tänker där, men... Eh, hur som haver, irriterande eh, Det är ju det eh, Ja men nu har det ju gått En stund sedan det var musik Så att eh, innan vi tar Det är två ämnen kvar Men innan dess och innan vi fortsätter nu Så är det dags för en liten kort låt Och då är vi tillbaka och nu tänkte vi producera fler fascister. Nej det tänkte Oho. vi Men ämnet... <laughs> gärna, nej. nej, vi ska producera fler fascister tydligen. Ja, mm. Den här förvirrade kvinnan Jenny Nordberg skriver följande på svd.se citat. Historikern Henrik Arnstrand, Arnstad föreslog häromdagen att vi ska börja kalla SD för fascister, liksom andra högerextrema partier på modet i ett surt Europa. Det passar utmärkt. Fascisternas uppfattning om kvinnor är rent darwinistisk. Den genomsnittliga mannen är starkare och besitter en högre intelligens än kvinnan. Han ska därför arbeta och leda samhället. Kvinnor bör hålla sig inomhus, ta hand om männen och producera fler fascister. Och här, mina kära damer, kan man ju verkligen... Snacka om och göra en hön av en fjäder. Grunden till det här då eh, måste ju då såklart vara det att Almqvist sa hora till en kvinna. Mm. Vilket man såklart inte ens behöver påpeka att det var fel. Men jag gör det ändå. Eh, eh, men det här att dra, dra till om det här. Alltså igen med, med fascister snack och sånt där. Och, och producera fler fascister. Alltså, hur tänker hon de med det här, tror ni? Den genomsnittliga mannen är ju faktiskt starkare. Sen att vissa män dock inte besitter den högre intelligensen, till exempel mig. <tryck> <Ja>. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> uh, nej, men det ligger ju del i det men jag menar det var väl lite väl att höja estetikin Det är, ja, är väl, in, så, det är väl inte jag. ens någonting att diskutera att den genomsnittliga mannen är starkare så jag fattar inte varför det dras upp det är det här äckliga feministiska ja. Äh, ja. Med ja. Ja. Ja, ja, Jag faktiskt känner dina kvällningar där du mm. Ja, jag har sitt, är det är äh, såhär kliningar över kroppen, allergisk mm. reaktion mot um... mm, mm, mm, mm. Ja, jag har uppenbarligen inga feminister med mig här inne <laughs> Är det en nyhet <laughs> eller? Nej <laughs> Nej det kanske nej, inte, det är det. för mig i alla fall Nej, nej. nej. Absolut inte Men, mm. eh, Men tycker, tycker, du, tycker du dock Alltså det där sista i, i kommentaren tycker, Alltså det citatet Tycker inte jag var helt så såhär ja, För mig låter det Pro producera okej Producera fler fascister <laughs> ja, om hon, om hon... Ja, själva, själva procederandet, <laughs> ja, <laughs> oh, procederandet. Nej, nu... ja jag uppfann ett nytt ord Det så modernt ja. Ja. processen är ju inte så äh, himla otrevlig i alla fall <laughs> Nej Jo om, hon, ja, jo, om man menar att för mig, för min del, då, om hon menar att producera personer som inte håller med henne gällande feminism, genus, invandring och Antagligen så vidare, det menar hon väl det, det, det, jag hon det. så du, ja visst, om du väljer det oralet så både det dig Jaha, nu, pra, nu är det, det här är ingen sexprogram det här inte. Nej jag, vem har säger Barn kommer med storken. Jag kom på jag har en sår. jättebra Hallå. idé. Jag kom på en jättebra idé. Ja. Vi borde ha en liten bit fråga Lansman, typ så kontrafråga Olle. En del av vissa program som så jag gillar mycket hand om. Du menar att jag påminner dig om Olle? Nej nej nej Men alltså, programmen är datat till Radio Länsman så det. Är ditt det här mm. namnet borde väl ändå vara med någonstans. Mm. Fast det skulle egentligen vara att typ fråga Greta och Freja liksom. Mm. Ja. Mm. Ja. Men, men för att återgå till, till Topic eh, så känns det ju lite som att de ändå använder fascisterna för det är inte första gången man hör eh, alla PKiter använda just fascism och fascister som alltså är fel syfte fast det inte är fascister och menar förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, precis. Ja. Ja. Men eh, sen så fortsätter hon så här då, citat Vanliga svenska kvinnor passar därför inte in någonstans i en framtida SD-utopi där, där ledarna istället för skägg Med skägg så syftar hon väl på, eh, från sånt sa något om det innan Där afghanska fundamentalister ja, går runt i dressman-kostymer eh, Ja, just det Ja, så fortsätter hon så här Så vad gör den kvinna eller den som har en dotter, en syster en hustru eller en mor som vill diskutera migrationspolitik mejla frederik.reinfeldt till exempel han bor i vårt århundrade där kvinnor som undrar över något inte automatiskt är horor Alltså seriöst vad är det för fel på människan <laughs> Eller alltså Är hon alltså, Frågan är, är hon om man ens seriöst? vet vad en hora är mm. ja, så, så, så undrar jag också Om hon verkligen är seriös med det här Det verkar inte som det min Det kan väl, ju inte vara seriöst Min tanke är väl att eh, vad, vad skulle egentligen vad, Hur skulle det bli Om man mejlar, ja, inte för att man Någonsin skulle få svar då antagligen en, Heller men jag menar, vad skulle det vara för idé att mejla Fredrik Reinfeldt? Vad skulle det bli så som ett svar? Ja, oh, men nu, nu måste jag gå in i ditt tänk. Det här, det här vi-och-dom-tänket. <laughs> ja. Det det fungerar det skulle ju vara mest som löseri med tid som finns. Ja, jo. Men, men samtidigt förstår jag inte heller. Va, va är det som har, vad är det som hindrar en kvinna i det samhälle som SD vill ha- –att diskutera migrationspolitik. Det, alltså i jag skulle punkt, verkligen vilja det ha lilla... det svaret av den här människan som har yttrat det här. Ja. –Jag tror hon själv inte kan svara på det. –Garanterat inte. Jag när, mig. när kan de någonsin svara på några av sina egna Nej. argument? Nej. för Det var som jag frågade en kollega här häromdagen i och med den här debatten då om SD och ja, Det var någon film som hade kommit ut. <laughs> Någon, Jaha, någon var Erik det? tror jag han hette. Jaha, hette han det. Hur ligger de klockan där? Mm. I alla fall. Eh, som en, så stod han och verkligen på ah oh, fan jävla rasist, jag blir så trött. Så jag bara, okej okay, men vad med Estes politik är det som är så ofantligt rasistisk som du hela tiden gång på gång säger att de nu är? Och han kunde inte svara på det. Nej. Han talade bort det, så totalt mycket. Jag bara, men, men håller, återgå till frågan. Du, du påpekar att ja, de har olika åsikter mot vad du har enligt deras partiprogram. Men du säger inte vad inom deras politik och deras frågor som de har som är så rasistisk. Och han kunde inte svara på det. Nej, men det är ingen ovanlighet eller nyhet så att de sen... inte kan svara. Nej, precis. Och det är samma sak här. Alltså jag, jag blir så trött. Ja, men det är väl bara att säga som... som sista kommentarer var riktigt rolig. Ja, men som, som jag brukar säga om jag hör det till exempel gällande Ester. Då, att ja, men de är, de är rasister. Ja, men gå in och läs partiprogrammet. Mm. Gör bara det. Och sen får du väl avgöra själv vad du tycker. Men läs mm. partiprogrammet först. Men eh, nu blir det ju lite fråga, Olle, ändå. Mm -mm. Ja. Mm. ja. det blir ju lite. <laughs> det för att eh, Det här är ju... Eh, det är så osmakligt nästa ämne som vi ska ta nu. Ja men det, det, det känns så... Det, det, det är så här höjden på omoget. Och att de måste blanda in... Ja, men, vad, vad säger du bakgrunden här? <laughs> ja. men jag tycker, och du tycker att det känns så otroligt. och du tar så illa vid av det här ämnet så, så har du mig och Greta här. Ja. Och, och ni som vill att vi ska ha en fråga Oliversson, så kan jag och Greta ställa upp på det. Ja. Vi är denna psykologer här. Ja, okay, ja. <laughs> Nej, jag, jag, ja, Men jag tycker att det, det är osmakligt ändå när man ska dra till det här. Men det är alltså Sverigedemokrater onanerar mest. Men det är naturligt, alla gör det, ja. <laughs> ja, så. Man börjar väldigt ofta väldigt, väldigt, tidigt, men det, också. Aha, okay, okay, så ja. det är också. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, men det här kommer i alla fall från. Eh, IQ-befriade Nyheter 24 mm. citat Kristdemokrater onanerar minst i Sverige Ungefär sex gånger i månaden pillar de på sig själva Närmare bestämt. De som röstar på Sverigedemokraterna dejtar däremot fröken höger en gång varannan dag. Men tänk om de dejtar Lena handen istället då? Åh, oh, jag måste bara berätta. En kollega han tränar på, hand, på, på sats i handen. Han tränar på gymmets sats som ligger i handen. Ja. Ja. Ja. Ja, han tror att är demokrat möjligtvis. Ja, du måste ju vara det. Ja. Men det här är i alla fall enligt en liten undersökning som presenteras i TV3s 69 mm. saker om sex ikväll klockan 22.00 eller inte bara ikväll klockan 22.00 men ändå. Ja, eh, kom i, eh, En orgasm gör dig glad och lugn. Kanske borde SDs anhängare uppmana Erik Almqvist, Kent Ekerot och Christian Westling att dra en handtralla innan de ges ut på stan nästa gång. Allvarligt talat. Förstår du nu vad jag menar med omoget? Men mm. vilket... Dolpskott var det som skrev den här artikeln? Ja, Vem var det? Vem var det som skrev? Ja, det glömde jag att kolla. Va? Eh, men eh, alltså... det, vill ni få reda på det så är det bara att googla på Sverigedemokraterna och mer. mer. Ja. Eh, den personens namn var det nu hette, inte värt att nämna. Nej, men det här är ju verkligen slå bokstavligt talat slag under bältet. Um, så att ja, jag ja, vet inte. Nu vet jag, för, ja, alltså jag, spelar det för roll hur många gånger man onanerar. Jag vet inte. Per månad. Jag vet inte. Och vad har det egentligen med saken att göra? Det här var ju bara för att få en känga mot eh, Erik och gänget liksom. det äh, känga. vänta apropå Erik och gänget, jag får jag såg någon bild som tydligen eh, vänstern hade gjort. Har ni sett filmen Järngänget? Ja, tror jag. Ja, då hade de gjort någon sån här skämtbild då med Erik och Kent och de där och järngänget och så här för mig stod typ med ett skyst järnrör kommer man hur långt som helst, jag vet inte någonting <laughs> sånt där. Så det är, ja, åh, nivån men, är inte alltid hög eller nästan alltid någonsin. ärligt talat, just den här artikeln tror jag faktiskt också Erik och Kent och Christian Gerberg väldigt mycket åt själva ja, jag vet. ja alltså, alltså man kan ju inte göra Antony Garva, det här är bara patet Nej, det är knappast så att man tar idla upp nej. Eh, Personen som har skrivit Det heter Emma Malmlö Jaha, nu ja. kollade du upp det Jaj, men det är klart att man kollar ja. upp det Du vad jag känner igen det Hon är blond, ser ut som hon har Extremt förstorade läppar Och ser lite allmänt småkonstig ut Men eh, ja Det var väl det då Mina damer jag hoppas att lyssnarna Tyckte det blev bra i alla fall Att vi gick till grunden med det här Så jag hoppas att ni kommenterar Och säger vad ni tycker för mm. Det här var ju då Som sagt allt vi hade tid med idag ja. Så jag säger tack så mycket För att ni medverkade Tack mm. själv Så på återhörande får jag säga till er Alla Så hörs vi ja, Hej då